Гарф мертвотної втоми Наступного дня Скіпур уже мав під рукою Не три, як розраховував А чотири сотні воїнів і Він розділив загін на дві частини Півтори сотні все ж пішли До дальнього броду Зрештою Ніхто нічого не знає Раптом Таври довідається Про їхні маневри І спробують переправитись саме там До Зеленої річки Підійшли вночі Вислані вперед розвідники доповіли, що таврів нема на відстані тригодинного переходу, але в запасі до стоту часу. Іскіпур наказав переправитись через річку нижче броду, щоб не лишити на березі жодної сліду і не насторожити ворога. Пливли за кіньми, вхопившись за хвости. Два чи три воїни втонули, що ж без втрат ніколи не обійдеться. Зате перед світанком на протилежному березі річки було влаштовано засідку. Коли зійшло сонце, скіпури Агал у супроводі кількох охоронців об'їхали майбутні поли бою. Мали повідомлення, що передові роз'їзди таврів вже з'явилися в степу і підійдуть до річки, коли висохне роса. Агал піднявся на високий берег Зеленої, звідки проглядалися всі підходи до броду наче все зроблено акуратно, свіжих слідів на витолоченій кінськими копитами дорозі, що веде до броду, немає. Вище за течією на протилежному березі гуляє невеличкий табун. Пастухи, побачивши на березі озброєних таврів, здіймуть тривогою і втікатимуть разом із кіньми. Звичайна мирна картина степового життя і ніщо не віщує небезпеки. Агалф пустив коня. Нараз помітив неподалік вузьку улоговину. Степовий потічок, який впадав у зелену річку, пробив собі дорогу, прозора вода струмила дном байраку. А якщо раптом подумав влаштувати і тут засідку, щоб остаточно відрізати таврам шлях до відступу. Він поскакав уздовж улоговини і знайшов справді зручне місце. Спочатку тягнулися хащі верболозу, Потім Байрак робив крутий поворот. Саме тут могли непомітно заховатися кілька десятків вершників. Скіпур спершу недовірливо поставився до Агалового задуму. «Вони, де такі дурні, перш ніж почати переправу, обдивляться все навколо», – зауважив. «Передовий дозір, звичайно, поцікавиться Байраком», – погодився Агал. Але навряд чи уважно, бо ж поспішатимуть». «Мусить же правий берег ще обдивитися?» Скіпур замислився. «А покажи на свій байрак, мов нарешті!» Брінда Скіплова оглянув логовано і погодився за Гавом. «Півсотні сюди, – наказав, – і ти візьмеш їх під свою руку!» «Спасибі, – зрадів Агал. Скіпур подивився на нього холодно. «Тобі бути царем!» – сказав так, наче Гав. Недосвідчене дитя, бути воїном і колись треба починати. Це тобі не чаша, засміявся зухвало. ухвало. Ал подумав, із засідкою Либонь упорається мало не кожен бувалий воїн. А хто зробить чашу? Але для образ не було часу. Крім того, бойовий азарт уже охопив його. Таври на підході ось ось з'являться на березі. Воїни перепливли річку вище за течією, потім пройшли улогованою копито в копито, і Агал наказав зав'язати морди коням, щоб котрий, бува, не заїжджав. Всіх кони поклали на траву в густім вербулозі, і тепер скіпурових воїнів не можна було помітити і за кілька кроків. Навіть птахи, заспокоєні тишею, голосно розспівалися, ніщо не відчувало, кривавої січі. А Галло бережно розсунув кущі. Він обрав зручну позицію, бачив і протилежний берег, і ближні підступи до переправи. Наказав готувати луки. Якщо таври підійдуть близько і щось запідозрять, вони встигнуть зняти їх стрілами. Але Жаві думав про Савію. «Чи ж вас Як правило, таври не вбивають жінок». Кожну навіть не дуже молоду і вродливу, можна продати в Пантікапеї чи Херсонесі. Греки охочі купують і літніх скіфських жінок, вважаючи, що вони дуже добре виконують домашню роботу. А за молодих та вродливих взагалі платять скажені гроші. Лише на миті я Савію на Невільницькому базарі, Галві чув, як лють стиснула серце. Битиметься ставрами до кінця, поки не знищить усіх, адже він міг уже накласти головою або сидіти на коні.